منګه د دین مخکي موسی عليه السلام له کوم کتاب ور کړی دي او داغه په بارکه هم اختلاف شوی وو د حضرت محمد صلی الله عليه وسلم الا تسلی ور کولې کیږي چې په تا باندې کم کتاب نازل شوی دی کچری دي کې خلک اختلاف کوي اوستا ستا خبره نه نو پریشان کېږم دا خبره خو مخ کې پیغمبرانو سره هم شویده ولی چې کله یو سړی سچایي امګی حق رسې او بیا خلک نه نو بازي وقت از دې تنگ شي چې دوی ولی نه پويږي اې نبی سره سلام تاسو حالت خو په پا قران پاک کې دا سه خېل شویده فلعل کباخو النفس الاثارهم دا سه لګي چې ته خپل ځان دوی په کې الا يمؤمنو بهذا الحديث اسفه که چېرې دوی په دې خبرو ایمان رڼړو په دې کتاب ایمان رڼړو په غم کوله کوله باندې نو تاسو د دوی په دې حال باندې افسوس مکووي مخکینه کومونه هم دغه حلو چې اوی د خپل پیغمبرانو د خبرو نه انکار وکړو کچری سرب د طرف نه یو خبره مخکینه فیصله شوي نه نو, نو د اختلاف کولو والو په مینس کې به په خفا فیصله شوي دا حقیقت دا دا دی چې دا خلک د دې د طرف نه په شک او پریشانیا کې پراتی دي او دا هم حقیقت دی چې ستاره رب د ویلا د دوی د عملونو پوره پوره بدل ورکي بهشکه چې هغه د دوی د کارونو نه خبردار دي نو ا نبی صلی ته اوستا اغه مرګري چې د کفر او بغاوت نه ایمان او ته واپس شي د ټیک باندې غلار باندې مضبوط اوسي لکه څنګه چې تا ته کوم شوي دي او د بندگی د حد نه ما وډي سچ تاسو کوي په غې باندې تاسو در په نظر دي د ظالمانو ته یو زره م مایلېږي غني نه د دوزخ په ګیره کې براشي او تاسو ته به هیڅ سودا څه ولي او سرپرست ملو نشي چې تاسو د الله نه بچ کېشي او د هي زینبه درته امداد نه در او ګوره منس کا د فرزي په دوانو سرونو کې او په وخت کې چې لګ شپته رشي په حقیقت کې نیکيان به دي کوي د ورځي د دوه وړو سرونو نه سموراده فجر او مغرب او بیا د دینه پس لکه شپه تیرې دونه پس عشا عام طور سره خلک وای چې په قران پاک کې د منځونو چرته لیکل دي زوهر اثر مغرب دا چرته لیکل شو دی نو دا الفاظ خو یې نه دی زوهر اثر مغرب خو اشارات ملووی څنګه چې په دې آیت کې او یو سو نور آیات هم دی مثلا سوه بن اسرائیل صورت توه سو رووم هلته به تاسو مخکوا انشاءالله او دلته د موځ صفه دی ویللي شوي ان الحسنات ی د ذهبب نه آ ب شکهنیکیانې بدی لري کوي سنګه چې اغ س کېدي که نه چې کچر ستاسو د دروازې مخته ی نه هر او تاسو د ورې پ زل هغې کې او لامبئ نستاسو په جسم با سخرې پاتې شي نو فرمیل چې دغه حال د پ منزونهدي چې کم سړی پ منزونه د پوره اد او شرای سره کوي نه د هغوی نه دا ټول غونهونه پاکېږي. تاسو ورې چې په دنیا کې ک تاسوله بعضې وقت د ګنډبي یاډزبن او چتولوي نو په تاسو څنګه لي کله کله داسې اوشي چې تاسوه پ خپله او چتولوي او به هر نو تاسو غواړی چې دا د زر تر زر چرته اوغور رزوي اوزګار شته خصومره د افسوس خبره ده چې ګناونه دا بوج دا ګند خومونګه په خپل سر ګزهو. او د توبه کولو خلکو اجره لن رازي غندګي کې ښایو او بیا هم سه پریشاني نو چې کم سړي صحیح مانو کې چاردام وکي نو هغه صرف ظاهر وباند خپل ځان نه صفاکي بلکې د چاردام د اخري کترې سره هم گناهونه وينځلي کوي بديل لري کوي دا سه ولي ویله شويدي فرمای ذالک ذکره للذاکرین دا یو نصیحت ده د هغه خلکو لپاره چې هغه الله یاد لري واسبر او صبر کوه فإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ الله د نیکانو خلکو اجر هیڅ کله نه ضایع په هغه که کم چستا سونه مخ کې تیر شوې دي یعنی دمره د نصیحت خبره کول نه پس دوباره دروستن او کومونه ذکر کیږي دا سه د خیر والا اپات نه شو چې خلک په زمکه کې د فساد کولو او نه منی کوله دا سه خلک کوو هم خډیر کم وو چې مونږ د دغه کومونو نه بچ کړي وو غني نژالمان خلک خو په اغې مزو پسي ورپسي شو د کم سامان چې ورله فراخه کړي شوی وو او اغوي مجرمان پاتې شو ساره دا سندې چې کلی پناه کته باکې په دا حال کې چې د اغې اوسېدو والا اصلاح کول او والا وي ربی نو ټول انسانانې ی و ډله جوړول شو خو اوس خو به غوی په مختلفوطررییک طریقو د او د بلارې کدونه به صرفغ خلک بچ کږي چې په چا باندې سا رب رحمت دی او هم د دی خپل خوښې کولو او د خپل اختیار کولو د پاره خو اغ دوی پیدا کړی وو اوستا رب اغ خبره پوره شوه کمه چې هغه کړړی وه چې ز به دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولو نهډکوم په دیت کې ډیره اهم نقطته واضه کړی ده او غ د ولو شا ربکهه ل جاعلل الناسسه او مت واحد ده نو نټول خلق به یو اومد جوړ کړي وو یعنی ټول به په یو دین باندې مقرر کړي وو او دا سहीर ګران کار نه وو د دې لپاره چې د خپل موږ ګورو دنیا کې د انسانانو نه علاوه نور هم ډېر مخلوق وسیګي مثلا ستوري دي سیاري دي د دوی دنننه څومره ډېر به هم کوآپریشن او کوآردینیشن وي د هر یو خپل خپل لار ده یو یو ګالاکسي کې دنننه میلیయన్స్ او ټریلయన్స్ ستوري دي د دوی خپل یو رفتار دی یو چالو او ګالاکسي هم یو نه ده د اغوي تعداد هم میلیయన్స్ کې خو لشي او په وقت وخت هم په کاتو کې راغلي دي چې و ګالاکسي په بل کې پوره پوره تیر شي او هیڅ ټکراو نشي دا ټول څنګه ممکن دی الله تعالی دوی ټول دی یور ڈسپلن پابند بند کړی دي دوی له یو خاص لار ور کړی ده د کار کولو طریقې ور ته خول ده د کائنات یو سیس هم جامد او ساکت نه حتی چې دا خبره هم ثابته شوې ده تاسو ټول ته و معلوم وي چې د ټولونه وړه اکای یکم چې اټم دی په دې کې چې کوم الکترونز او پروټونز وي هغه هم حرکت کوي بظاهره چې کوم سیسونه ته جامد ښکاری هغه جامد نه دي کې د ژوند سنس یا د ژوند سنس نه موجوده خبره ده چې د هر جند مختلف ده. دغشاند تاثسو گوری چه اللہ تعالی بیشمار ونی اوگلونا او نو دیر سوزن پیدا کردی پا یوو ونی که تاثسو گوری چه سم رپتی سمره لغتی وی سمره شاخونه وی خو اووی په خپلو کې په امن امان شروسیږي د دوی ترمنځ هیڅ قسمه جګړه نه کیږي د غشانت نور ډیر مخلوقات او د غرونو غټه غټه سلسله دي چیرې دا څنګه دي شوه چې یو غر بل غر سره اوجنګيږي او ټوکړي ټوکړي شي ولی زکه چې الله تعالی اووی د یو کار د پاره یوځي کې ساتلی دي اووی التا امن شر ولار دي اسلامي روړ دي او اووی سرندر کړدا اتاتګزار او فرما بردار دي چې څوک دا څنګه ځکه اوسیږي چې الته لری لری سمندر خاري نو دا څنګه چې د سمندر سره چتاده اخر اخته دي داسه محسوس کیږي نو کله دا سوچ رازي چې کده او به راتلل شروع کی نوشته ده چې یو تا قوت چې هغه ده او درې چا داني خدا سچتا چې چا داني ولدي چې اون دلته اوسه او د دین مخکبه نزه هلکه سمرا پريشر سره ویوز رازي خو چې د سین غاړه ل نو داسه سملی لکه چې د الله تعالی سجده کوي هر یو سيز یو ډسپلن کوي یو عادت کوي خو کچري الله تعالی غوښتي نو هغه په انسان کې هم په زبردسته یو داسه ډسپلن پیدا کړي وو ټول به په یو سوچ جوړکړي او اختلاف بنو او الله تعالی داسه اونکړه په دې سمکه خو الله تعالی باقي مخلوق ته سراط مستقيم اوخيلا دا غو سراط مستقيم سدي سچې هم دا وی کار دی چې چرته چرته به غو گردش کوي د یو یو ستاري لار او د غو رحمه تعین ده هم په هغه روان وی مخکې رستونه کیږي کوی نوحری او سس بجنګېدو اوس دي چې د انسان په معاملکې د الله تعالی فیصله مختلف و او هغه څه په دې ځمکه کې یو داس مخلوق وی چې چا لې د خپل مرزي کولو رخصت ورکړې شي ازادي ورکړې شي او ورسره د الله تعالی داتات کولو طریقې هم اوخيلې شي او بیا اوکتی شي چې هغه څه کوي چې خپل مرزی کوي او کله د الله تعالی په مرزي چلیږي تاسو خوبوري چې کله الله تعالی انسان د دې دنیا ترالېګلو نو هغه وخت دا ویلې و الله یو داس مخلوق دنیا ته چې په خپلو کې جنگ جګړې کوي فساد نو دا وله د دې لپاره چې انسان آزادۍ ورکول کېده نظايره ده چې چا سره یو آزادانه اختیار دی نو هغه کله غواړي یو کارو وکي او کله نو بل کار غواړي نو یو څه اختیار کی او کله نو بل به اختیار کی نزه ک دنیا کې هر انسان له هر قوم له خیابت کولو آزادۍ ورکړې شوې ده انسان د حیوانات او او نباتات په مجبور او پابند نه دی پیدا کړي چې تاسو د خپل ځانه نشي خوځې دي دغه آزادۍ په کې د انسان امتحان دي چې انسان دا څنګه استعمالي چې د خټه ریکه استعمال کی کامیاب کامیابه او سوچ چدی کی ناکام شي ومغه ناکام یاد به بیا فرمای او ا نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو کیسې چې مونږه تا ته اورو د اغه سيزونه دي چې د دې په ذریعہ مونږه استاجنه مضبوطه یعنی درسته واقعيات او رول سره تاسو مضبوطه پدې کې تا ته د حقیقت علم ملو شو وجاءك فی هذه الحق وما وذ وذکر للمؤمنین او ایمان ولوته نصیحت عبداری نصیب شو چې اویله سکول دی وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا أَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَذِرُوا إِنَّا مُنْتَذِرُونَ پاته شو هغه خلک چې مان نه روړي نه اوې ته وایي چې تاسو په خپله طریقه کار کوئ او موږ به په خپله طریقه کار کوو تاسو هم د انجام انتظار کوئ او موږ به هم په انتظار یو پاسمانونو مانونو او پزماکه کې چې سپړتي هغه ټول د الله د قدرت په قبضه کې دي او ټولې مامري هغه ته واپس کیږي نو اې نبی صلی الله علیه و او بندگی کوو داغه وتوکل علی او په هغه توکل کوه و ما ربک بغافل عنا ما تعملون چې تاسو کوي ستاسو رب د غینه ناخبر نه دی سوره یوسف بسم الله الرحمن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 إِ الشَّيطانانَ للِإِن سَانِ عَدُوم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 تبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ألف لام رو تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن آربيا لعلكم تعقلون دا دا اغه کتاب آیتونه دي چ خپل مدا صفا صفا بیانې یعنی خپل خبره واضح کړي ایز شول پکې نشته سدا خبره پکې نشته چې څوک پې نه پويږي مونږه دا نازل کړي دي یعنی د الله د طرف راغلي دي د قران په اساسیت سره په عربیجبکه د پاره د دی چې تاسو یعنی اهلی عرب خپوي شي الله سبحانه و تعالی اشرف الكتاب یعنی قران الاشرف اللغه یعنی عربي کې الاشرف الرسل یعنی هزوس سلم باندې الاشرف یعنی جبريل علی السلام په ذریعہ اشرف ترین مقام یعنی مکہ او ملک قرا کے اشرف میاش کے یعنی رمضان کے او اشرف الامم خیره امت کے اشرف اللیالی یعنی لیلۃ القدر کے نازل کړي وو کم انسان چې دې سره تعلق قائم کی سوخ چې په دې باندې ځان پوي کی سوخ چې د دې لپاره وخت روباسي سوخ چې د دې لپاره قربانی ورکي الله تعالی ودا هوي ضرور قدردانی کوي خموږه په خپل دنیا کې په خپل وړو وړو کارونو کې داسې مشغول یو چې وخت وښتو باوجود هم را سره وخت نوي خدا الله رب ل احسان دی مونږ ټوله باندې او دا زموږه ځمړواری ده چې په دې احسان باندې شکر گزار کې دوه لپاره ندی بهترین حصے باندې ځان په یوه کوشش وکړو او ټوله توجه یې لورکو دلته خاص طور سفر مې چې مونږ دا په رببه جبکې نازل کړی ځکه چې تاسو به پوښیئ قران اگر چې د ټوله دنیا د هدایت لپاره راغله خود دې اول مخاطب عرب قوم دي ځکه دا عربي ژبه کې نازل شو اوس په دې ایمان روړلو او باندې زمواري ده چې غه ده د دنیا په ټولو ژبو کې منتقل کی چنور ته د هم د پیغام ورسیږي چې ته خپل تعلیم دوران کې کیمبرج یونیورسټي د اتفاق شوی و د خپلږي سرچ په سلسله کې نو الته چې کوم یونیورسټي وو نو په هغه کې یو لایبرری ده او دا هغه په مین انټرانس کې الته یو غټ باندې د دنیا نقشه و چې د دنیا نقشې اکاتو کې دلچسپي و نو هغه نقشه لګه زړه زړه ده کدا څو وګوري چې د دې کې شو کړی دی نو هغه کې خېلې دي چې دنیا کې د جبو کې د بایبل ترجمه شوې ده او د دنیا په نقشې کې په دې د علاقو کې بایبل چې کم ده هغه ویلیبل دي دې کې دا بازه جبو او بازه علاقو نمونه دا سې دي چې عام هم ندي نوې معلوماتي کې چې پاوله نزلې اوللې یا وګوري او دا جبو نمونه او د علاقو نمونه هم یعنی د دنیا په غټو غټو غٹ جبو کې د بایبل ترجمه ده بلکې د هغه چې کم لوکل ډایلېکټ سي کم لوکل جبې دي د هغه چې مخکې څومره قسمونه دي اووی که هم بډیر کې بایبل اویلیبل دي خو اوسه پوري د قران پاک ترجمه د دنیا په ډیرو جبو کې لا منتقل شوی ندی دا کار وسوک دی دا زموږ وړتیا ده کچری نصارا د خپل دین تبلیغ لپاره ټول مهنت او کوشش کول شي او بیا د غین غټ کوشش دی چې سغه وی اوکړه نوبیاي اغا په نقشی باندې او خیل او د یو لوی لایبریری مخ کې کې خودل چې لکه زم ما یونوي کس چې د غې مخ کې نو چې ورته وګوري چې هوې سس کړيدي او اُماته خاموش انسیته کی چې وګورئ د خپل دین د پارسکه د دا بندجړه داسې ډوب شي چې یا الله مسلمانان به کله په هوښی راځو کله به مونږ سر کې غړیږي کله به مونږ د رښنې کتاب کم چې دمر بهترین کتاب دی د کتاب کم صف چې ماته سمخه ته اوسوکو څنګه چې الاشرف الکتاب اشرف الرسل اشرف الشهور دا ټول برکتونو او رحمتونو صرف د دې یو کتاب سره دی د دنیا د یو بل کتاب د پارهم د دمر اعزاز نشته پوفسوس د پندنې مسلمانانو باندې چې چا خپل ځمړی او نه پیجندله قران پاک چې کله په کمپیوټر کې ریکارډ کیږي داسوبه کله ای سي جی کتلی وی چې هغه کې لهرونه جوړيږي په سکرین باندې داسوبه خپل وګوري چې کله قران ویل شي او په عربی ژبه کې شي نو دا هغه تصویر څنګه جوړيږي او بل طرفدا بیا چې کله د هغه ترجمه ویل شي نو دا هغه تصویر څنګه جوړيږي بیا تاسو خپل فیصله وکړي چې الله دا په عربی ژبې ول نازل کړي دا بالکل حیران کن سېزونه دي چکله ماده په خپل اوکتو د نوې ټکنالوژي مخاله رازي او د هوی په وجه ډېر معجزات مخاله رازي خو حقیقت دا دی چې عربي ژبه ته د سادهت حاصل دی چې دې کې کم نه کم الفاظو کې دمروسط ته دمرګهرۍ د چغټ نغټ مفهم پکې راغون شي څنګه چې موږ پښتو کې وایو چې لا حول ولا قوه الا بالله وایي لا حول ولا قوه الا بالله ټول کلمې ته په عربی کې هو کله دلوښون بسم الله الرحمن الرحیم ته بسملا څنګه چې ان لله وانا الیه راجعون کچا او ویلو نو وی یعنی یعني په یو لفظ کې ټوله جمله مفهم راغون شي او بیا له خبره دا ده چې دی جبکه صرف د لفظونو معنی نه بلکې د احساساتو چې کوم فرق دی هغه هم ډیر زبردستې طریقه سره خېلی شي دی واخجو چې دمر موقع نه ده چې تاسو مخکې ډیر مثالونه پیښ کړی شي خو چې کوم خلک د دې شوقین دي دا هوی د پاره میدان دی بېرهال لته لا بصره یوسف په شکل کې مونږ ټوله د پاره ماشتي مسایل چې کم دي او کم چې د خاندانی ژوند مسایل دي او کم چې خاندانی و جوند وقت او تبلیغی ژوند کې بازي وخت مشکلات وي نده غوي بهترین حل دی کې موجوده او په دې وجاه دی ته احسن القصص ویل شي نه نو نخص الیک احسن القصص بما اوحينا الیک هذا القران اے نبی صلی الله علیه و سلم مونږ د دې د وهی کول په ذریعہ په بهترین تریکې سره واقعیات او حقیقتونه بیانو غنی نو د دین مخک خو د دې سیزون نه ته بالکل نه خبر وي اتقال یوسف الابه یا ابتي انی رایت احد اشر کوكب و الشمس و القمر رایتهم لی ساجدين د دا داغه وخت خبره د کله چې یوسف علی السلام خپل بلار د اویل باباجی ما خوب لیدل دی چې یو ل ستوری دی انور او سپوګماده او هغه ماته ما سجده کوي په جواب کې پلار اویل زویا د خپل خوب د خپل رونو ته ما نو هغه با استاپه هزار پسې در پسې شي حقیقت دا دي چې شیطان د انسان خپلو دشمن دی دی آیت کې د خوب حقیقت په واره کې هم معلومیږي خوب عمور باندې درې قسم وي یو خوب د انسان د خپل ځړه خبری وي مثلا تاسو تس پریشانی دا تاسو, پر تاسو پریشانی ده نوم اغه سی خوب کې وي نه چې کله امتحان وینئ د امتحان مخ کې تاسو په خوب کې پرجه حل کوي او که تاسو چرتځي نو خوب کې تاسو پریشان یا چې مونږه نشو رسیدي یا اغه زينه دراغله یا گاډه میلون شو دا شان خوبونه وي دا خوبونه حدیث نفس وي د خبرې پریشانیا نه خوب کې یو بل قسم خوبونه چيدي اغه د شيطان د طرف نه د يرول د پاره وي خو دا اوسوګوري چې شیطان صرف د ورزې کار نه کوي اغه د شپې هم تاسو نه پریږدي کمبخه د ورزې هم وسوسې زده کوي او د شپې هم د خوبونو په شکل کې بعض وخت يرول کوي او د لارې نه بیلارې تي او دریم قسم خوب اغه وي چې خوب وي اغه عام تور باندې نه خود زده خبری وي نه د شیطان خبری وي اغه د الله تعالی د طرف نه یو بشارت وي یو خوشخبری وي يا د سسس په بارکه انسان له اغاهي ور د دې ورکه حدیثونه همشتہ او د لایل همشتہ هغه کیسټ ته خواب او د اسکی حقیقت هم دغه آیت تفسیر باندې دی کته سو هغه ووري نو په هغه کې به ستاسو سوچ ډیر واضح شي ولی چې ډیر خلک ډیر پریشان کیږي او خوب چې وګوري نو بیا ویل غوړي نو سوه صحیح تعبیر ویلو والا ورتنه ملاويږي کچره انسان د خوب په حقیقت پوي شي نو هغه په خپل په خطریکا انټرپریټ کولی شي ولی چې یو انسان خپل ځان ډیر خو پیجني په خپل ځان د پاره خپل شي دا خوب څنګه خوب دی پیغمبرانو خوبونه خو بهر حال ارشاخوبونه وی چې یوسف علی السلام لا الله پاک یو لویه مرتبه ورکوله د نبوت نو چکل په بچپن کې چې اغه کم خوب لیدلی وو اغه ریشاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اغاز هم د ریشا خوبونه نشوي وو یعنی د فرشته دراتلون اول چې لا تاسو نبی نه تاسو به ریشا خوبونه کتل تاسو چې کله د شپې خوب نو په سبابه هم هو به هو بازغه هم, باز هم اغه شانتکار کړي دو د یوسف علی السلام پلار یاکوب علی السلام یو نبی وو اووی ته هم د خوب حقیقت معلوم وو اووی خپل ژیته نصیحت وکړو چې ته ودا خوب هیچا تنه و او د خوب معاملکې تاسو هم په دې خبره ځان پوی کی چې خوب صرف هغه کستا ویل پکار دی چې څوک اټریسټ وردی وي په چا باندې چې تاسو اعتبار کولای شي او اوریدلو والا کستي هم فورن تعبیر نخي تر کمی چې انسان خپل خوب اچاته هغه محفوظ وي او کنا انسان پل خوب چا تا اوئی ورته او اغاورتا سمدسی تابیر اوخی نو آغا کار واکیوم آغا شانت اوشی زکا پا دیکی محتاط رویہ اختیار کول پا کار دي و کذالک یجتبی کا رب او همداس بکی گی ستا رب تا خوخ کی و یعلمو من تاویل الاحادیت او تا, تا په د دا خبری مانیتا دا رسی چل اوخي او, او په تا پل نعمت پوری کی کم یا نعمت؟ دین او نعمت والا ال یعقوب او ال یعقوب باندې هم کما اتمه علی ابوی من قبل ابراهیم و اسحاق څنګه چې دین مخکی اغستا په بزرګانو ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام باندې خپل نعمت پوره کړی دی یقینا چې ستاره په او د حکمت والا دی حضرت یوسف علی السلام ته خدای پاک ډیر لوی سعادت نصیب کړي وو چې د هغه والد بیا د والد والد او د هغه د والد او بیا د هغه د والد چې کوم وو هغه ټول پیغمبرانو ان ربک علیم حکیم یقینا چې ستاسو رب خپوی او د حکمت والا دی حقیقت دا دی چې د یوسف اودغه د رونو په کس کې نه دی ته پوس عقوله والا او د پاره لوی نه خدي یاد ساتئ چې د یوسف علی السلام رونو د پیغمبر اولاد وو مسلمانان وو یعنی د هر پیغمبر آزمائش مختلف تریکې سره کیږي عموما دا وی آزمائش دا وی د قوم د طرفه وو خو یوسف علی السلام آزمائش داغه ازمه شی داغه کور کې وو داغه د دا خپل رونو د طرفه کنن مونږه وګورو نو مونږ ته هم امو مند کو فاروق یا د بهر د خلکو مشکلات کم وي بل مسلمانانو د طرفه د خپل رشتہدارانو د طرفه د خپل کور والو د طرفه بعض وخت رنگ رنگ پریشانیاں نوي نو په دا س وخت باندې کار دی څنګه مامله په کار ده داغه د پاره سوره یوسف یو بهترین رهنمای یوسف علی السلام کردار او د یاکوب علی السلام کردار بهترین کردار دي او تاسو ګوري چې څنګه الله تعالی د اووی د صبر او د تکوا او بهترینه وجه دوجنه اووی ته په دنیا او آخرت کې عزت ورکړو اگر چې صبر او سختلار ده الله تعالی هم داسه محسنو سرامین کوي دا کیسه داسه شروع کیږي چې دا, دا, کی دا غوړونو پخپلو کې اویل دا یوسف او د درور دوه زمږه د پلر زمږه د ټولو زیات خوختي او حال دا دي چې مونږه پوره ډلې یو د مændو دوی دوه د دو بلې مور نه وو ریښه خبره ده دا چې زموږ پلار بالکل دوکښو دی یوسف او وجني یي چرته غور زوي اوس وګوري چې دا مسلمانان دي خود شیطان په لمسولو کې راغل او څنګه څنګه خبري کوي یعنی په یو مجلس کې دا څومره بد خبره ده د پلار غیبت کیږي د قتل مشوری کیږي ضرور نه حسد کیږي د دوه وروڼو نه حسد دا ټول د شیطان چالونه دي دغه شان شیطان انسان لمسي او بعض وقت انسان د شیطان په نرغه کې راشي او ته نهیر شي چې موږ د شیطان په غلبه کې یو نیوسف اوج نه یې چرته وګرځوي چې تاسو د پلار مخه یو واځي تاسو ته شي د کار کولو نرستو بیانې کان جوړ شي دا هم د شیطان بهکاوی دي چې دا ورکوټ جرم وکه خیر دي هیڅ خبر نه دا نور خلقوم داسې کوي بیا توبه او یو مریله لاړشه ټول ګناونه به د پاک شي اغوی ته دا خبر وکوله دا کار وکه بیا نیکشه او مافیو غوړه په دې باندې په اغوی کې یو اوویل لا تختلو یوسف یوسف فجنیما کخا مخاصه کوي نو دې په یو جو ورکوي کې واچوي یو ول راوی قافله به روباسی دا فیصله وکړه او اغوی او لاړل خپل پلارت اوویل باباجی د ولدی یوسف په حق له پمغه باندې باور نکې او هاله دا دي چې مونږ دا غریشنی خیر خوایو اوس خوشامد شروع شو په شاسوي او مخا مخسوي منګکه د ډیر خلکو همدغه حال ده چې کله چا سره په مخه ملو شو نو ډیر خیرخوا او بیا په شاه ډیر تن کېدوناکو بدر دوايو سبا له زمغه سره سب سبا اوخري اوسکي او په لوب به هم زړه خوشاله کی منګه دغه د حفاظت لپاره موجود یو بلار ورته او ویل د بوتلل ماغم جنې زماسره په تسلې نه دي او زماسره ګره ده چې چرته او اونخوري کل چې استاسو د فکر نوی هغه جواب ورکړو کدی رانه شرمخ او خړو او مونږ دومره لوی ډلې یو نو بیا خو مونږ ډیر بیکار یو د غشان چې په ډیر کوششې کل هغه بوتلو او وی فیصله وکړه چې دی په جو ورکوي کې پریک دی نو مونږ یوسف ته وایو وکړه چې یو وخت پر راشي چې ته په دې خلکو ته د هغې د کاری وریا ده دوی د خپل کار انجام نه نا خبره دي ما خام اغوی په جړه انګوله خپل پلا لراغلل او ورته ویل بباجی مونږ د منډې مقابله وکول او یوسف مونږ د خپل سامان سره پریخدل وو چې په دې کې شرمخ راغی او غی وخوړلو ستا به زمونږ په خبرو باور نه راځي ګوګه مونږ ارشا هم وایو او تاسو ګوري چې دروغه هم شامل شو چې کله انسان غلط کار کوي نو د یو بعد ختمولو لپاره څومره بد نور کول وی او اخوی د یوسف په کمز باندې د دروغ وینه لګولوه او روی ډله چې دای وورې دل نو پلار ورته اوویل بلکې ستاسو نفس ستاسو د پاره یو لوی کار انسان کړو تیرخه ده صبر وکوم او په خطرې کې به صبر کوم فصبر جمیل کمه خبر چې تاسو جوړوي په با غیباندي خاص د الله نه صبر غوښتل کې دی شي سومره زبردست دا کردار دی د یعوب علی السلام بل طرفه هم بچی دي زامنی دی خپل او وي ته چې په د حقیقت نه واقف نا مومن لهوم دا تعلیم ورکول شي چې په ظاهر باندې مامله کوي هغه چې دوی سره چکه ما مامله وکړه دا هوی په ظاهر یو کړه کا هوی ورته دروغ هم ویل خوبیا هم اولټه په هوی یې سیلزام اونې لګولو وی وی شخص صبر وکوم د خدای پاک نه به مدد غوړم انتهایی د بي بسۍ کفیت ښکاری الته یو کافله راغله او هغه خپل اوبوواله د عبور وړلو د پاره اولیګلو اوبوواله چې کویته بوکا وروا چولا نو یوسف علی چاغایکړه قال یا بشرا دا غلام مبارک شه دل ته خو یولکته واثر روو بدوا هوید تجارت د مال په خیال دی پټ کړو والله علیم بما يعملون حلاکه چسا وی کول الله دا غینا خبردار وو دل تا تاسو کو ریچ یوسف علی السلام پویدو زکه خو رست راضی چې دا غ پزړه کې دا خبر واچول شو چې یو وخت با ته خپل رونو دا هر څه وی چې هویسه کړی او سمره صبر دی یوسف علی السلام چغه بیا خاموشه سره او وی سره روان شو او بیا هیڅ نه وای او وی تک چې زه سوک يم او وی د پیاو ماشوم نه وو بس بسوم دا سه وغورزول وای چې دوله زیارلس اکالو خو او وی سره رکړو حالکه د هر سنه خبر وو خو د کافلی والو ته د وی چغلیو نکړه یا سه حقیقت او وی تخکار نه کړو دا چې او وی غه په لک قیمت باندې په یوسو درهمو خرڅ کړه او وی دا غه په قیمت په مملکه د سه زیاتې تمدار نه وو چې و د مصر کم سړی چې دی واغښتو غه خپل خزته او ویل. دې په خPE طریقہ ساته چې دې شی چې دې زموږ د لپاره فائدہمن ثابت شي یا دې مونږه خپل ځوی جوړ کوو په دې طریقہ مونږ د یوسف لپاره په دغه ځمکه کې د خپل د مضبوطو لورئت پیدا کړو او دلم په ماموله باندې د پویدلو لپاره د تعلیم ورکولو تنظیم وکړو دې خوري خطرناک موړ خو سه حاصلولو لپاره به سکورباني هم ورکول وي یوسف علی السلام نه الله تعالی چې کوم کار به غشتو کینان کې هغه ممکن نه وو هغه د لپاره اويله مصر ته تګو خو خوبله ظاهري لار نخکاری دا الله تعالی څنګه خفيته رکی سره خپل تدبیرونه پوره کوي او په وختي طور باندې زه خغووله والا سینخ کاری خدای الله تعالی بعضي کارونه بعضي سيزونه کم چي په ظاهره مونږ ته سخن نا پسندېدوي مونږ ته نوي معلومه چې په دغه طریقہ مونږ خدای پاک سره کول غوړي سخهل غوړي دا سکه یو خبر یاد ساتل پکار دي او هغه دي صبر سر تسلیم خم د دوا سره د مدد درخواست خدا خدای تعالی فیصله قبلول او ناروا ګیل نه کول یوسف علی السلام بچپن کې خود خپل پلار نه تعلیم حاصل کړو اغه تربیت خو یې خوشو وي اغه اخلاق خو یې خوشو اوس په دنیا کې تعلیم او نور مختلف او سخت قسم خلکو سره مملک کول و ولې شي بعضي اوقات شکل تاسو سره د مور پلار پروټیکشن وی نو بچی چې ډیر سن شي ځکول مور پلار دا غنی چمنګ به پخپلې دوی ته هر سیزده کو خو بازه وخت حالات چې انسان ته سخی وخت چې انسان ته تنګي تلخخي هغه مونږ پخپل نه شو خېله ښا چې کوم مور پلار ډېر اوور پروټیکټیو وي د بچو معاملکې هغهي بازه وخت بچو سره ظلم کوي هغهي بچو له تکلیف نه ورکول وایي س پرېشانې کې مفتلا نه قتل وایي هر خبره کې ورته ورغاډ شي نتیجې چې بچي هم شي عموما د والدین په سم په هر لور سنا سره او تکلیف راځي ولې چې یو نوے ماحول، نوے خلق اور نوے نوی ماحول نوی خلک او نوی مزاجونه وي مکمل طور باندې ماحول بدل شي دا سکه ډېرې تلخانه پیدا شي خو چې کم مور او پلار ډېر پروتیکټ کوي خپل بچي عموما هغه الته هم مداخله شروع کی او هغه اډجست کوله ته نپریږي په دې ماموله کې هم یو ډېر لوی سبق دی چې صبر نکړ او شتل وای او بچو کې هم الله تعالی دا سیستم یې پیدا کړی دا چې هغه خپل فیوچر د لپاره ډېر کوي سہابيات به بارک راضی چې هغه د خپل بچو د تربیته لپاره اوی له منډي ورکولې مشکلت والا کارونه به د ناغشتل جری او بهادر وي مونږ خپلو بچو له ټول ساته آرام ورکولو او چوکليټونه ورکولو باندې اوی د هیڅ کار پاتې نکړه د ژوند سختو بردش کول اوی کېډو سیستم نه نشته الله خپل کار خامخا پوره کوي خوځيات خلق پويګينا او هر کله چې هغه پوره ځواني ته اور رسیدو نو مونږ د فیصله کولو طاقت او علم ورکوو دا ټول هرڅه د مور پلان لرې اوسېدو سره کېدل پدې طریقہ موږ نیکانو خلکوله بدله ورکو اوسه سه او شو چې کله دوی ځواناته او سیدل نو علم فهم ټوله ماموله فهمي راغله د الله تعالی دی طرف یو خاص قسم د قوه فیصل صلاحیت پیدا شو یعنی یو پوره ځوان شو او پوره باوقار انسان شو اوس از مایش راشي د کمي خاصه په کور کې چې هغه وو هغه د سره د مينتوب پسته خبره شو روکړې او یو ورزي دروازه بند کړې او وی چې اراشه یوسف ورته وویل په الله پوره بنا غوړم زماره بخماله د عزت مرتبه راکړه او زه د دا کار حکم دا سه زالمان هیڅ ریخ خلاصي نشي مونته دلته چې کم درب ټکې دی نو مبصیرینو د دې دوه مطلبونه خېل دي یو غو د تعالی د طرفه چې الله ماله خټې کان راکه او زه د الله تعالی نه فرماني حکم غلط کار وکم او دویما معنی د دې دا هم کړې ده چې کم سړي زکور کې پری خودم او زه مې دومره خیال وکړو نو زه هم په هغه کور کې خیانت وکم نو محسنین هم دا سوي احسان منی د نورو دا یو بهترین نهخه ده د خیر اخلاقه چې د کم کس په تا احسان دی نو تاسو دا غو احسان تسلیم کړئ خو صرف دا غ مخ کې خوشامدونه مکوي بلکې دا هغه په غیر موجودګی کې ادا غ خیرخواهی کوي د یوسف علی السلام په کردار کې دا خو بي خکاری چنه د چا په ما باندې دومره احسان داغ دی زه به دا غسر خيانة نکوم دا سه زالمان چیرې هم فلانه شي هغه د دې طرف ته ورانده او یوسف هم د هغه طرف ته وران کېدو کچره د خپل رو دلیلې لدلې خدا برهان الله تعالی ټول تو ول دا برهان هم دا خلکو تخی خي څو چي وفادار وي د الله تعالی هم او د انسانانو هم ولې چې هغه نیکی کړي وو هغه د نیکی اراده کړي وو نو الله هم هغه بچ ګیګداسه ژوند نې کې بلې نې کته لار پریګ دي او دا سه یو نې کې بلې لار جوړي څنګه چې انسان قدم په قدم مخ کیږي بلکل دغه شانتي الله تعالی دیونه کې نه پس بلې نې کته لار جوړي دینه پس یو بل او دا سده ضرب شي انسان بیا د نې کې په لار پمنډ شي دغه شانتي هر ګناه د انسان په ژړه یو توره نقطه لګي نو چې اڅری انسان توبه اونې کی نو هغه خوري کی نیکی هم پيلاوي کی هم دا د کتو خبره ده چې کم کار کوله او د دینه مخ کې بس کو دا څه اوښو د پاره د دې چې مونږ د دې نه او به هيای لری کو په حقیقت کې اغه زمونږ په غوړه بندګانو کې وو دوی ولې چا نو شو وو ځکه چې صبر وو شکر وو په انسان وو په بلند اخلاقو او باندې فایز وو اخر دا چې یوسف ران او اغه راستو دوهونو دروازې طرفه منډکړه او اغه درسته نه د یوسف کمز پر اخکل او راخکل او اوښلولو ولې چې اغه د بده طرفه ورته आवाज کولو او بهرته نه پریخوړو د دروازې سره د وانه داغه خوند حاضر لیدو داغه په لیدو سره خزي زر سس زاده د اغه سړي چستا کور والو ته بدنيتي وکي د دینه سوا بل سزا کې دیشي چې کات دکړي شي یا د ورله درناک عذاب ورکړي شي یوسف ویل هم دې زمو د انخلول کوشش کولو د دغه خزې د خپل کورنې یو سړي مناسبه گواهی پیش کړه چې اکه د یوسف کمیز د مخه نه اشلېدلې وی نو خزہ ریشنې ده او دې د روغجندې او کده د کمیز د رښتونه اشلېدلې وی نو خزہ د روغجنه ده او دې ریشنې ده چې خاوند او کتل چې د یوسف کمیز د شا د طرف نه اشلېدلې دي نو وی ویل چې داس تاسو د خزو مکرونه دي واکه ایستاسو مکرونه د لوی غضب دي دا د اغه خزې خاوند ویل بعض خلک وی چې وګوري قران دي او د الله د خزو متلیق او دغه شان خزې بدنامي اے یوسف علیہ السلام دا خبره شاته اورځوه او هغه ځیت د خپل ګناه مافي وغوړه ته په اصل کې خطا کار وې اننه کې كنت من الخاطئين ثابت شو چې د حضرت یوسف علیہ السلام کسر نه و خو بیا هم تاسو ګوري چې مخ کې سکیږي وقال نسوت فی المدینه امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسي دا خبری هم کله پټیږي حالکه ټوله مامله په کور کې ده نه نوښه خپټول خار کې خوراشو د خار خسو پخپلو کې مشهور کړی دی د عزیز خزا پخپل زلمي غلام ورپسی شوې ده د نه د یو مشر اخلاقی حالت په تلګي چې خلکو کوم خبرو کې دلچسپي وغښتلې یعنی په سکانډل سکې مینه لې ونه کړې ده زمونږ په خیال خو هغه کاره غلطی کوي هغه چې دا هوی د مکر نډه کې خبرې ووري دي نو هغه یې را وغښتلې داوت یې ورلو او دا هوی د پاره د مجلس لګولو او په ملمسیا کې د هر خزه مخته یو یو چاړه کې خو ده داخل کو داخل دي چې چوری کانټې سره خوراک د ماډرنزم علامت دي او جدید ادور ته قازي دي هلاکې زرګونو کاله مخ کې زور رسم دي دا ولی چې مصر کې اغه وختوم خلکو چوری کانټې سره خوراک کولو اغه یوسف علی السلام ته اشاره وکړه چې د دوی مخ ته روزه کله چې د اغه خزو نظر په هغه باندې اوله کېدو نو حیران شوه او خپل لاسونه یې پرې کړل او یوناصه پېچې کړې ها شلیلله د خو انسان نه دي ان هادا الا کریم دا غو یو زبرغ فرشتدا د عزیز خځه او ویل عملیدل د اغه سړی چې د په حق لا تاسو په ما پورې خبرې جوړولې یعنی دومره خشته چې تاسو خپل لاسونه کټ کړه ما کوشش کړه او چې په ما عاشق شي او سوکوري څنګه چې وی چوری او روپر سیسې نظوري دینه معلومیږي چې اخلاقی حالت دومره خراب شوي وو چې کونه کولو باندې دومره د ليري کيده چې او ما د کار د پاره د تویلو خودي بچ پات شو فستعصم کدی زما خبره نه مني نو شي او ډیر به خور او شي یعنی اوس هم دمکی ورکي او د ټول مخ کې چې یوسف علی السلام د ټول اوریدل یوسف علی السلام اوویل اعز ما رب ربس سجنو احبوا الی ممن یدوننی الی و الا تشرف انی کیدهن اسبو الیهن و کم من الجاهلین اعز ما رب کید م د اغه کار په نسبت ډیر خوخه دي کم کار چی دوی زمانہ غوړي او کچري دا دوی مکرونه زمانه منی نکړل نذبه دوی په دام کې اون خلم او په جاهلانو کې بشمار شم خلک د ټول ته مودرن کېدل وی بغمبر دې ده ا کوم منهل جاهلین د جاهلانو کاروي دا د سوچ فرق د اسلام او غیر اسلام انن هم تاسو ګوري چې ډیر والدین اخپل لونا یا خپل زامن هم په دې باندین ان کړچکی او بیا وای چې دا د دې دور ته کازی دي چا لکانو جنکې دي کله عام ملاويګي یا څه غلط حرکتو کی نو وای چې دې کسبد یا خرابې نشته خود دین په نظر کې دا صرف یو جهالته فاستجاب له ربه فشرع عنه قيده انه هو السميع العليم دا غره په دوا غوا قبول کړا او داغ غ خز مکرو نه دا غنه د فکل بهشکه او مه دې چې د هر چا اوری او په هر سپوې ده ثم به داله هم من با دي ما راول آیات لیس جنن نه هو حتی هین بیا دا وی په خیال کې راغله چې د یوې مودې لپاره د کید کی حالکه خو هی اخکار نه خلی ټولته د یوسف علی السلام د صداقت په دا غوی د پاک دمنان خبر وو خو بیا هم هغه تاسو له سزا نو بعضی وقات په دنیا کې هم دا سې کیږي تاسو پراسته باندې یې تاسو قصور نوی تاسو غلطی نوی خو سزا بیا هم تاسو ته ملایويږي د بل په نظر کې هم تاسو قصور واریه د کورونو په جوند کې هم کله کله دا سې کیږي لکه چې په یو خاندان کې په یو خزه غی خاوند یو ناروا الزام لګی یا څه بل څه ډیر ځل کیږي چې تاسو غلطی نوی تاسو قصور نوی خو تاسو ته داس څه تاسو بیا یا یاغه وقت تاسو سوچ کوئ چې ما سره دا ولي کیږي یا نو بالله تاسو چې پریشان شې د الله تعالی نه ناراض شې نو دا سیمه کې باندې هم صبر چشپدا خاموشي ده رڼا به راځي او هر څه به ټیک شي ولې چې الله تعالی خو حق ګوري اغه نه خو هیڅ پټ ندي خومونګه صبر نکوه او بازه و غلطه طریقې اختیار کو چې په څه باندې زمونګه پوزیشن نور خراب شي او د مسلې حل نه ګچری تاسو د دې کیسه سره سره یوسف علی السلام کردار په ځاین کې راولي نو هغه کې ډیر لوی سبق دی نو د الله د محبوب او پسندیدہ بندگانو کردار څنګه وي چې انتهایی مشکل ترين موکو باندې هم په اخلاقی نخ تار کوي چې سره بد سلوکي نکوي انتهایی باوقار انداز و د خل معوس شجنفتيان کیند خانيته داسره دو نور غلامان هم ورداخل شو یو ورځ کې یو دته او ویل ما په خوب کې لیدلې دي چې زه شراب نشوړم مالي دلي دي چې زما پسر باندې ډوډۍ پرتي دي عمر خان خوري دوه او ویل مونږ ته د دې تاویرونه او خایا مونږ ته یو نیک سړی ښکارې او سه خو هیڅ نه دی کړې صرف د خپل اخلاق او کردار د وجې پیجندل شي چې نیک سړی دي یعنی نیکی تاسې شی نه دي چې د غې د پاره به تغټ غټې دا وی ک چې ګوري زه سومره نیک يم او ګوره خیم نیکی خو هغه ده چې هغه په خپل چې نور خلک ته چې ته یو ښه یوسف ورته اوویل دل ته کم خوراک تاسو ته ملاویږي د غېد راتلون مخ کې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیرونه ووخم سمره حکمت سره خبره کړي دا علم په هغه علمونو کې یو علم دی کم چې زموږ رب ما ته راکړي دي هیڅ تکبر نه کوي وای چې دا الله تعالی ما را کړي دي دا الله تعالی تعارف کوي اوس بل د خپل مطلب د پیړ راغلي دي او تاسو په جواب کې اسو بل سلسلہ نغوړي ټول مقصد څه دی چې په دې بهانه زه د خلکو تعارف خدای پاک سره وکم واقع د دا داد چې ما د هغه خلکو طریقې پر خو ده لید چې په الله ایمان نه وروړي او د آخرت نه انکار کوي او د خپل پلان نیکو د ابراهیم علی السلام د اسحاق علی السلام او د یعقوب علی السلام تری میں اختیار کړي ده زموږه دا کار نه دی چې د الله سره سوک شریک وو په حقیقت کې دا په موږ باندې او په ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه د خپل ځان نه اسوه موږ د بل بنديګان کړي نه یو خو اکثر خلک شکر نه یعنی د نیمه ته توحید باندې هم در اصل شکر کول پکاروي اته جیل مرګرو تاسو په خپل سوچوکي چې ډیر متفرق خدایان خدي او که اغه یو الله چې پټول باندې غالیب دي تاسو چې هغه پریک دی او د بلچا بندگی کوي نو هغه خو بس ته شو سونو موندي چې تاسو او تاسو پلار نکونو ورله اخې دي الله دا غوې د پاره س سنت نه دی نازل کړي دو کم کول او اختیار د الله نه سوا د بلچا د پاره نشته دا دی چې بي دا, دا غنه د بلچا بندگی ما کوي دا خالصا د ژوند سیده طریقه ده همدا صحیح دین دی همدا درست دین دی خو اکثر خلک اپویګنه او اکثر خلک نوی خبر چې صحیح دین څه دی الله تعوذ الا ایا اېدا جیل مرګرو تاسو ته خوبونو تعبیر دادې اوس وګورئ سمره مختصره خبره کوي د الله تعالی تعارف یو او فورني هغه ته تا تعبیر اوخېلو مونږ سکو چې یو خبره کو نو یو غنټه پیو لګو او بیا هم سهل یا نتیجه روږدې لوې لوې تکریرونه کو او بیا هم بل په مطلب نشو پیو چې څه ویل وارم یوسف په دوه درې جملو کې خپل مدا واځه کړه او ماامله په وی پرې خوده د وی پسې شو او بیا دوپاره باسه خبره باندې راغلو اېدې جیل مرګرو ستاسو د خوبونو تعبیر دادې چې په تاسو کې به یو پخپل رب یعنی د مصر په بادشاه باندې شراب کړي او پادشو اغه بل نو اغه به په سولۍ کیږي او مرغان به دغه سر په ټونکو ټونکو خري فیصله اوښوه د اغه خبرې چې تاسو یې ته پوسکولو یاني تابیر او شو از مومداسی کیږي بیا په وی کې چې دچا په خپل داخيال وو چېغه بخلاص شي نوغه ته یوسف علی السلام او ویل چې خپل رب یعنی د مصر باچا ته زما ذکر وکا اذکرنی اند ربک خوشیتان هغه په تاسې غفلت کې واچولو چې داغه خپل رب یعنی د مصر باچا ته داغه ذکر کول هیڅ شو فلبته بی فسجن ایسی نین او یوسف علی السلام ډیر کلونه په قیدخانی کې تیر کړل د بده ټکی اربا جو بکې درې نه نهه پوره دپار پره استعمالي یعنی 3 to 9 درې کمز کم, کم زیاد نزیاد یا وورس او نه زیات نه زیات یو ورس باچا اوویل ما په خوب کې لیدلې دي چې و سربی به غوګانی دي چې و ټپی غوګانی یې او دغلی وش نه وګی دي او نور و وګی او چا ما ته د دی خوب ته بیر وخواای ک تاسو د خوبونو په مطلب پوهږئ خلکو ورته اوویل دا خو د ګړو وړو خوبنوو خبرې دي اومونږ د خوبونو په مطلب نه پوهو په هغه دو کادیانو کې چې کم ببد شوی وو او ډیره مو پس ورته اوس خبره ورادده شوهغ وویل زهر ته د دی تا بیرخواای مالک شان پهقییتخانې کې یوسفل اسلام ته و لا اغه لاړو یوسف علی السلام ته ویل یوسف علی السلام ای رشنیا یوسف ایها الصدیق ما تددی خو مطلب واخایا چې و سر بیا غوغانې دي چې و ټپی غوغانې اخوري او وښنه وګيدي او و اوچ شاید چې ز هغه خلکو ته واپس لاړ شم او شاید چې اوی پويشي یوسف علی السلام ویل تاسو به وکاله پر لپسې کروند کوی په دې دوران کې کم فصلونه تاسو اوري بي دا غینه بس لګه حصہ کوم چې تاسو را به هر کوي او باقی په خپل وګو کې بریک دی سومره بهترین نه طریکقا د غ نهمو د میفوس کوو وللی چې یزل د هغې اچ ن او شي نو بیا پهکې ونو لږي او چې تر کمې پورې اصلی خوشي کي نو محفوظ وي بیا به وک کاله ډیر سخت را شي پاغې ک به هغه ټولهغله و خوړلی شي کمه چې دهغې وقت دپره تاسو جمع کړړ وهکسڅ پاتې شي نو بس غ به پاتې شي کمه چې تاسو محفوظ ساات ل وي د دی نهروتو به بیا یو کال داې را شي چې پههغې ک به د باران په ذریع د خلکو فراد اوریدی شي او غوی به رسونه نهچړی. دی دین په تلګي چې خوبونه هم ریشیاوی او ریشیا خوب ضروری نه ده چې ومنې کس وګوري یو کافر بچا هم ریشیا خوبونه کتیشي چې کوم بچا دا خوب وو هغه مسلمان نه خو خوب د غریشیا وو بچا اویل دی مال راولي هغه په خبره پوي شو چې همدا تابعر خکاری خو چې کله د بچا استاد یوسف علی السلام لورغه یوسف علی السلام ورته اویل او خپل رب یعنی بچا له واپس لاړشه او دا غنه ته چې د هغه خصو سهاله ده کوم چې خپل لاسونه پرې کړی وو او یوسف پوری ومپاغي حال کې دي زماره خداوی د مکاریانه خبر دی نو باچا ادا خزونه ته پوسو کړو ما خط بوکن اذرا وتنا یوسف ان نفسی په اغه وخت کې تاسو ته اسمه معلوم شوي وو کله چې تاسو د یوسف د عاشقولو کوشش کړو او تاسو په خپل سوچوکي چې څومره لوی آزمائش وو چې مخ کې خو یو وخزه ورپسیوه اوس دا ټول یې ورپسی شووي دین هم اندازه او لګوي چې د دې قوم اخلاقی حالت څه یعنی د اغه قوم دلچسپي مزاج او شوق څه ټول پجمه اوویل حاشا لله مونږ خو پغږی کې هیڅ بدی نه د مونټلې د عزیز خځه اوویل اوس خو حق اخکار شو دی اغه زوم چې ځان ته می دا غد تیري سلو کوشش کړیو بشک اغه بالکل رښنه دی یوسف اوویل د دې نه زما غرض دا وو چې عزیز دا معلومه شي چې ما په شیشه دا غ خيانة نه سومره احسان منلو والا وو احسان فراموش نه وو کمکس چی په غو باندې احسان وکړو اغه مطمئن کول وخته چې ما دا غ په کور کې خیانت نه وکړي او دا چې سو خیانت کوي دا غوی مکرونه یعنی فریبونه الله نه کامیابي ان الله لا يهدي قید الخائنين واخر ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته